— Просив мене при ньому жить, — заплакала сестра Ярина, — вести хазяйство. Бідний, — підтримала її палашка дружина братова. Не дав Господь йому пожить спокійно у власній хаті. Інші жінки також заплакали, заголосили. — Тихо, — спинив їх владно Варфоломій, — не ятріть душу. Зараз ставати будемо, зносити. А ще хто знає, як стрінуть нас тут, у Каневі. Поволі швидкість зменшувалася, а берег ближче. Вода і тут підходила ледь не до кручі. На пароплав уже чекали човни, підводи, люди, готові всім, чим треба допомогти. Спинилися серед води. Напевне, тут улітку був справжній берег. Кинули, як у морі, якір, потім іще один, бо зносило вниз течією. Гей, на човнах. гукнули лунко з мостика. Візьмить людей. Човни пішли на зближення, пристали вправно й тихо. Шевченко тут? спитав вусатий дядько, до стоту, схожий на Запорождя. Так, привезли, одмовив Варфоломій. Вусань поспішно стягнув бриля, за ним усі, що на човнах, на березі біля возів. — А як труну? — спитав той самий канівець. — Вона важка? — свинцева? — Човном не можна. — Возом, — підкинув інший думку, — тут не глибоко. — Спершу звезіть людей, — зійшов донизу капітан. вантаж останнім. Слово те різонуло серце, вантаж, і треба ж таке сказати, суха колода. — Що ти стоїш, Василю, допомагай, — гукнув до нього Федір, який взявся саджувати жінок у човен запорозця. З берега, вже трохи згодом, спостерігали, як перенесли на віз труну, як канівці впрягли за місто коней як повезли її водою до суходолу. На пароплаві дали гудок прощальний, який пішов луною по схилах гір, що височили вже зовсім поряд. Канів не тільки знав про прибуття труни за станками великого поета, а й все зробив, щоб стріти її достойно. Вже в селищі побіля церкви Преображення Процесію зустрів одягнений в найкращу ризу Феодосій та весь причет із короглами. А за базаром уже на взвозі стріли аж два священники і міщани з циховими короглами і червоним коробом, який виносили лише в особливо в випадках. Усі поволі вишукувалися. І пишна ця процесія пішла не квапом гору, у зруйнований давно вже город, де на валах і цвинтарі біля Успенського собору також стояли люди. Труну несли на марах, і не студенти київські, а канівці, старі і ще зовсім молоді. — Ти глянь, — шипнув Петро, — встрічають, як у Києві. — А знаєш, як зустріли його тут само, лише два роки тому, — озвався Федір, — наклипом, арештом і відправкою до губернатора. — То шлях та й жандарми, — сказав Скалі, що чув про ту пригоду, — а це народ. Ніхто тоді пальцем не ворухнув, не міг простити Федір. — Воїстину, нема пророка в рідному краю. Вже... Є, можливо, тільки яку ціну заплачено за це прозріння. У церкву, куди врочисто внесли труну, студенти не пропхалися. Та, власне, вони туди й не дуже квапилися, бо вже наслухалися і панахид, і проповіди, і добрих слів, яких поет, напевно, не чув живим і половини? Вирішили оглянуть цвинтар, пагорб де ще були сліди старого Канева, і тому пішли поволі довкола церкви. Мовлять, собор цей дуже давній, ровесник древніх київських, сказав Петро, і все тут, друге, диши старовиною. А скринята, яку несли поперед гробу, також якась реліквія, еге? Тож ж певно, кинув Федір, що раптом чогось притих. Зламислився чи зажурився. І круча, і видно Дніпро, і за нього Нагадували їм вельми Київ. Гарнах! — зітхнув Василь. І сумно, — озвався знову Федір, — це все минуле наше, набуток наш. А що про нього знаємо? Якісь крихти, дещицю, та й то не всі, Лиш дехто. Тубільці в Чорній Африці чи в Амазонії на пам'ять вам розкажуть свою історію, а ми забули, знехтували, так наче в нас нічого й не було, так наче ми без кореня. Знаємо тільки зараз, що є в нас літописи, що десь вони валяються або валялись, ніби якийсь непотріб про гетьманів, про козаків, про битви, що в нас були, ми вперше дізнаємося із віршів та поем поета, а не з підручників, яких нема. І не буде скоро, тихо додав Петро. Чому? Кому це треба? обурився й собі Василь. Цареві і присним, — мовив сердито Федір. Трублять, ще тільки з них усе почалось. Що досить знати їхні труди та подвиги, і ти вже просвіщенний і патріот. Та й це лише для жменьки панів-міщан, народові ж немає того. За спиною суцільна тьма, провалля, Князі, походи, битви, життя і смерть. Все для народу кануло в небуття. — Для нього є князь Васильчиков, наш губернатор, — сказав Василь. — Я гід забув, — усміхнувся криво Федір. — Вославимо ж за те його величність. — Ура! — Тихіше. — Он хтось іде, — спинив Петро. — Єй-богу, поліцейський. Дебелий страж зеркнув на них з підозрою, притишив навіть було ходу, проте не став займати пани студенти все-таки з самого Києва. Коли минув, ураз спинився, мов гончий пес, який натрапив на звірину. Тоді крутнувся рвучко і пішов назад до церкви. — Скінчилася вечерня, — сказав Петро, — виходитимуть. — Ходімо й ми до гурту. Десь треба буде й ночувати, — затурбувався і собі Василь. З Варфоломієм не пропадемо.